Üdvözlök mindenkit a 01 1 Podcast 30. adásában, és ebben a részben a a fogunk foglalkozni, és a játékosok témakört fogjuk kicsit jobban kivesézni. Üdvözlöm a körünkben Szöcsit! Sziasztok! Márkot! Hello! És a métejt! Ciao. Akkor ugorjunk is neki! Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogyan is működik egy ilyen karakteralkotás, melyik a szabályrendszer alapján lehet a legjobban alkotni, ilyesmit. Ö, nyilvánvalóan ez játékról játékra, világról világra esetleg, tehát, hogy gyakorlatilag mindenhogy változik, van ebből a legegyszerűbb, gyakorlatilag olyan is elképzelhető, hogy, hogy nem kell semmilyen képességet dobni, és nyilván van olyan is, ahol akár az orjukatnak az átmenőt is ki kell dobni, vagy valami. Orjukat, <tos> aha. aha. Ez biztos van valami, az <tos> játék egyébként. Vagy a payday igen, igen. Csak másuk, másik oldaladon van. <laughs> egy konferencia érték. Igen. igen, szóval erről beszélgessünk egy kicsit, szerintem valaki esetleg akarja kezdeni? Hmm. Szerintem, a fajta olyan karakteralkotás van, vagy így vannak, amik így, így tökre legképezik le a karaktert és mindent így lekötnek, vagy vannak olyanok, amik így csak így viszonylagosan mondjuk érted, van 6 darab értéked és akkor annyi másiknál, meg ugye karakteralkotásnál van hadra darab tulajdonsága, nem tudom, hány skill lehet, hány talented, így és akkor végtelenség tudod így ezt szétaprózni. Vannak olyanok, ahol egyszerűen annyi van leírva, a karakteralkotásnál felszerelés, az hogy kalandozó felszerelés, vagy egy harcos felszerelés, és abból benne van minden, amit egy harcosnak magával kell vinnie, és mellette meg mondjuk ott van a a D&D 3.0-a, ahol egyetedi kötél létre hogy tudom, 20 láb hosszú fabott meg is üzé, felírhatsz külön-külön és az, szerintem az az egyik szép varázsa a D&D-nek, a D&D-nek, hogy ennyire szét lehetett aprózni a karakteralkotás, nem tudom rögni a véleményetek. Hát először is szerintem, hogy a karakteralkotásról beszélünk, akkor én rögtön két részre azt hogy két szinten, azt a magát, a karakteralkotást, egyrészt um, le kell képezni a karakteret um, szabály és rendszer szinten, másrészt pedig kell egy, egy koncepció, vagy egy um, jellem, egy, egy, vagy egy bármi, ami nem a, nem a rendszerből fekadt, hanem magát a karakter ja, szinten. Igen, igen. Um, erre van egy szakszó, ugye a fluff és a crunch. Igen. Ó, oh, miket tudtok. Ölcsém, miket, na mondjatok nekem amit, mert ezt még nem hallottam, ez mi ez? Tehát az a fluff és a crunch, ez így szerepjátékokban így általában bent. Fluff, az végül is a világ, a leírás, a háttér sztori, a... Tehát minden, ami... Nem kézzelfogható, nem egy szám, és skálát felrajzolható, vagy leírható dolog, nem? Az, ami a hangulatot adja. Ami mm -hmm. ne nem ad hozzá pluszt, hogy mekkorát ütsz mennyis sebzel. A, a crunch az meg igen pontosan a számos értékek, amik rendesen izé, hozzájárulnak a játékban. A macskos technikai részletek. Így van, amivel nagyon szép dolgokat lehet művelni. Teljesen flat meg vagy, vagy nagyon csúnya dolgokat. Igen. Én, én, mindig a, én a crunchot mindig preferáltam. Én a karakteralkotásban amúgy nem tudom én azt vettem észre, hogy ugye a, elég sok szerepjátékot átolvastam, és hogy ugye olyanokra lehet bontani, akik nagyon belenyúlnak. A, tehát a karakteralkotás minden pontjára jut ilyen crunch szint. Tehát, hogy minden jár értékkel. Ez, hogy mire gondolok, tehát, hogy a karakter háttere, az ugyanúgy értékkel jár, tehát valamilyen szintű bónusszal, mínusszal, stb. Meg vannak olyanok, ahol ezek így szinte egyáltalán nem szám. Csak egy bizonyos pár értéked van, ami így a karakter most éppen meghatározza, és csókolom. Mint például, a milyen tulajdonság meg hasonló gondolom, énnekre gondolsz, hogy nem mondhatod, az, hogy egy demes vagy, hogyha nincsen kurvosok pontot pakolva arra, hogy státuszod van, ami skill vagy túvedonság vagy valami. Pontosan. Tehát, hogy az egyszerű. tehát azt is számban próbálja kifejezni, hogy például te utca, utca gyerekként nőttél fel. Tehát az is egy szám. Nem az, hogy utána azt te magad valahogy megszemélyesített, hanem az egy erre is arra, ezt tudod csinálni, azt tudod csinálni. Ilyen értékekkel, olyan érti És ez... szerintem... Igen. Nem, mondja Erre szerintem tök jó példa, a Vampire-t akartam megemlíteni. Ott uh, vannak háttér, hát nem is tudom, jellemzők, ezeknek, ezek mind nullától terjedő, nem is tudom, nem is tudom mik. Uh, mit például olyanok vannak, hogy mennyire vagy gazdag, ez is egy 0 5 skálán uh, a karakteralkotáskor pakolhatsz erre. Nyilván a 0 az, hogy izé, nem élsz sehol, hanem csak az utcán, az öt pedig az, hogy nem tudom, a Zuckerberg vagy nagyjából hasonló méretű mennyiségű pénzed van. Ugyan ilyesmi például az, hogy uh, anyadi generációs vagy, ez egy ilyen nem is tudom, külön, vampire jellemző, de ezeknek, némeknek van valamennyis valamennyi köze a rendszerhez, meg szabályszinthez, némelyeknek pedig csak igazából a, a játék során jön elő, úgymond ki kell játszani. Mondjuk... Ja, még... hát ezt ugye korábban már említettük, de ahogy most a, például a vampire is, hogy vannak olyan karaklelalkotások, ahol el kell osztani pontokat, olyanok, ahol ki kell dobni, és, és van, hogy ezek vegyülnek, ugye? Csak hogy ez, e, nem tudom erről, hogy a jó karakteralkotást, ugye ezt be, beszéltük, hogy van, aki azt profilálja, hogyha van benne egy kis randomitás, van, aki azt a, akkor mindent meg tud adni, igazából már csak az emberem múlik szerintem, meg, mekkora irányítást akarsz a karaktered felett, és nem akarsz bele egy kis ízt adni randomitással, nem, ugye. Tehát ő, nekem az egyik, csak egy személyes tapasztalatom, az én petpívem, vagy hogy is mondjam. Én azt nem szeretem, amikor egy karakter, ugyan megalkott, hogy annak nem nagyon van helye a világban. Tehát amiben játszunk. De szerintem ez elég sok helyen előfordul. erre gondolsz, hogy? Hát, most nem. Tehát, hogy olyan karakter, ami amúgy. Nagyon valószínűtlen, hogy az úgy létezne. vagy szóval, hogy vagy származásából tekintve, vagy... Hát... Uh, erre jó például a uh, varázsló is, amit említettem, a bölcs varázsló, aki amúgy jáva. De amúgy nem nagyon fél bele a világba, mert hogy nem... Nem pont így kéne viselkednie. Jó, meg lehet magyarázni, persze. Csá... Ja, Ezért gondolsz, hogy mondjuk elkezdetek játszani a karakterrel, és az első 20 percben már meg akarná ölni valaki a karaktert, vagy kiderül, hogy nem működőképes, mert ugye megvan a kocsi egy karakter elképzelés alapján, de mi mondjuk első szinten vagy kezdő karakterként nem lehet megíratni mindazt a dolgot, ami a kiátszásával járna, például, hogy egy ilyen tök hatalmas varázsgésköltbe csak ilyen nem tudom, fénypermetet, meg ilyen hasonló ilyen alapszintű válásodatokat tud nyomni, és közben nyomja ezt a nagy dolgokat, hogy a hát én győztem le meg egész <gül> <jelen gül> meg hasonlók, és közben tudod érted így egy egyszerű bűbájt tud nyomni. Még csak, nem, hát még csak nem is erre gondolok, hanem például a, a pszimesterre, aki úgy néz ki, mint George Clooney. El hmm, <gül> tudom el -e tudom, nem, nem tudom, nem tudom, Rishi, ismered? <gül> ne, nagyjából, nagyjából, igen, hallottam már olyan. Meg, meg ugye zé, tehát hogy a, a jó lelkű Gorviki, tehát nem tudom, hogy amikor nagyon nehezen rakhatók be a... Azért... Hát de figyelj, azt hiszem, hogy, hogy oké, hogy nehezen rakhatolak be, viszont hogyha jól kitudod játszani, vagy hogyha jól játszik be a játékos, akkor még talán bele is férhet. Mármint, hogy ilyet, ezeket mindent meg lehet vagy magyarázni, hogy miért jó szívű az a ö, Gordiki, vagy miért gyáva az a varázsló, vagy nem tudom. Tehát hogy szerintem egy jó szerepjátékos ezeket bőven ki tudja játszani, ezeket a jellemeket, amiket ő kitalált magának. Hát igen, csak, csak, nem, mindig. Van, csak nem mindig. Tehát is, amikor nem jön össze, akkor, akkor van. Akkor van-e szerintem. És ja. melyik szabályrendszer alapján szerintetek a legjobb karaktert alkotni? Vagy melyik a legegyszerűbb? Vagy, vagy melyiket évezzétek a legjobban amúgy? Referenciák kérdése. 40k-ről egy csomót legutóbb, és legutolóbb, és azt szerintem tökéletes évezetes megcsinálni sok ilyen random dobálgatás miatt. Ami, ja, a, ami közben kidobod, közben találod ki, mi, milyen karakterrel leszel. Mindenféle egyedi megkülönböztető jelek, hasonló. Nem, nekem az az egyik kedvencem. A, én a fantasy-t mondanám inkább, mert hogy azt szerintem könnyebb behatárolni, vagy a negyvenkában mindig az a bajom, hogy ez nehéz olyan embereknek mesélni, akik nem vágják a Lord-t teljesen, ugye, mert így, uh -huh. így mondasz kettő szót, és akkor oké. Okay és közé mondod, hogy szemben egy ilyen hatalmas, őrös, páncélós, is israkós csávó kezében egy paltába, és oda megyek, köszönnek, és akkor következő körben meg ilyen TPK, hogy meghalt az teljes part, és akkor nem értik, hogy mi történt, és akkor mondod, hogy igen, az egy berzerkár volt, tudtadnak kellett volna, és hogy néznek rá, hogy jó, de most játszunk elsőnek, és nem olvastunk ilyesmit. Na, igen, a Warhammer 40k az tényleg nagyon lore heavy. Ott nagyon nehéz, ott még inkább elő tud jönni nekem ez az ízém, hogy De ott tényleg olyan karakterek vannak, aminek meg kell illeni a világban vagy nem életképesek. Na, ja, arra, ja, ja. arra igaz? Tehát, hogy... Ja, hát ott, ott nem igazán tudsz filantrópiú karaktert hozni, aki ilyen liberális eszméket van, mint hogy ez egy más meg... élőlények életben maradhatnak. Meg hogy ott meg kell tanulnod, a, a legbátrabbnaknak is meg kell tanulni a fél lie. Tehát, hogy... Ö, nem tudom, hogy rossz, rosszul mondani, nem, nem lesz senki, aki jót akar neked ott tenni. Még azok sem, akik segítenek, arra számítani kell abban a világban. Hmm. Szerintem. Tehát, hogy... Ö, szerintem mondanám, hogy szerintem a fantezhez jobb, mert ez közelebb is áll... A, ilyen európa koppintás az egész, és így könnyebb megemésztenie az embernek, hogy... Német-Róman így irodalom küzde a, a lorkokkal, meg hasonlókkal. Igen. Tehát a Warhammer fantasy az még emberi agyra van kitalálva, még ott nem utál mindenki mindent. Igen. És még van egy kis remény. Ez... A Warhammer 40 k ott nincs remény. Csak háború. De, amúgy a, de maga a karakteralkotása, visszatérve a rendszerre, az nekem aznap, nagyon tetszik. Mert az is a, amiatt is, mert tényleg, hogy a... Ott nagyon sok a crunch, nem tudom, tehát, hogy ott minden Most background tetszik, is. Tetszik. Ja, én, ott tetszik, ott, hogy minden background package, jó ki van találva, meg ilyenek, extra izék. És van, van egy minimális szabadságor is, ha szeretnéd. Mert ugye, tehát alapból van egy fix, egy fix dolog, fi, vannak fix dolgok, de viszont vannak még, euh, tehát van egy kis szabad mozgástered. Tehát mondjuk a t amiben de... még, még tudsz plusz dolgokat összehozni. Majd egy fixen azt érted, hogy van egy skillset, amiből válogathatsz, és uh -huh. azon felül még kicsit egyedire csinálhatod, de attól függ, hogy mi a kasztod, vagy mi a szakmád úgymond inkább, attól függően megvan hogy mihez értesz fixen, és mihez nem. Uh -huh. Igen. Uh -huh. tehát, az, azért van egy, tehát vannak határai a karakterednek, de azon belül még, még azért tudsz... Tudsz óvatoskodni, tudsz valamit összehozni, valami kis varást még belerakni. Olyan fluffot, aminek utána lesz is egy kis játékbeli értem. Tehát... Meg az a jó, hülye, hogy ott annál az a karakteralkotásnál kurva sok táblázat szóval oda van téve az arcodba, hogy mik az opciók, mert ilyen a fluff alkotásához is úgy értem, hogy csomó mindent kidobálhatsz, és nem az van, hogy ha valaki teljesen új játékos és soha nem játszott, akkor teljesen el van vette hanem le van lé, hogy onnan származott, mivel foglalkoztak a szülei, vagy most nem biztos, hogy ezek vannak, mert rég játszottam, de... de tényleg a hátteret is nagyon könnyű összerakni, meg a személyiséget is, hogy a rendszer tényleg fogja az ebben meg jó maga a könyvnek a grafikája, is, ami van, hogy az egész dizájnja, meg a, a... a... Akik írták a szöveget is, az a hangulatkártő szöveg is, kurva jók. Hmm. Ja. Igen, erre a kasztok és egyébként tök hangulatosak, már így bármelyik, szívesen lenne az ember. Főleg egyébként több sokat segítnek a grafikák, nagyon, nagyon szép rájzók vannak benne Ránéz az ember és akkor már is, már is valamilyen hangulatot áraszt és tudja, hogy így mire az a kasztal kapcsolatban. Jó, Explorator a Rook trader de... de. Ahogy, ahogy az fontos, hogy ezek alapján, tehát hogy oké, okay, hogy nagyon különböznek ezek a karakteralkotások, viszont nyilván ahhoz a könyvhöz van írva. Tehát hogy, hogy gyakorlatilag ez, hogy mit tudom én semmi más könyvben nem tudnád bevinni, per, per, és hogy a, maga az a könyvhöz van alkalmazza. Tehát például Delta Greenben az van, hogy ott szerintem kb. 5 perc alatt tudsz egy karaktert, de az alapból úgy működik, hogy ugye nyilván beszéltek, hogy meghalhatsz. Szóval nem tudom, ez tök jó egyébként, hogy minden könyvhez más karakteralkotáson írva, és nyilván ahhoz alkalmazkodik. Igen, szerintem nagyon fontos, hogy a, egy karakteralkotás tehát, ö, alkalmazkodjon a, nak a tulajdonságok, meg a mindenféle egyéb dolgok a, a rendszer a világhoz. Az a legjobb egy, egy rendszerben, vagy az a legjobb rendszer szerintem, ahol, ezek, ahol a világ és a, és a szabályok azok kiegészítik egymást, erősítik egymást. Mint például, amit most említettél. Ja, de amúgy meg... bocsi, csak azt akartam hozzá. Magyar? Tehát... a... És nem elfelejtem? felejtem egy hozzá, ahogy ki akarom mondani. Na, nem is az... Ha ah, itt volt a hegyem. hegyén. Ahogy arról akartam beszélni, hogy a basic rpg -e, az miért nem olyan jó? Hm. Ja, igen, amúgy... Ja. hát, hogy mindenre is jó, és közben semmire. Így van, igen. Minden hát izé... csak valahogy semmilyen semmi sem lesz meg az, az igazi hangulat, mert nincsenek meg azok a, nem tudom, statblokkok, amik, amik, amik valahogy hozzáadnak ahhoz a világhoz, meg ahhoz a játékhoz. Hát, néző, izé, házi szabályozni kéne, meg jobban hát? hozzányúlni, ugye, még így kirakítani a dolgokat, de hogy az, hogy kurvasó kenyárgép létez, meg, meg minden. Hát Olyanokat meg nem, nem nagyon nyomtunk, mert Ja, amúgy megvan, mit akartam mondani hogy arra akartam reflektálni, hogy végül is a karakterelkotás az első játékélménye az ember. Az első, amikor a rendszer és a Z összeáll. A világ és a rendszer összeáll. Szóval, hogy azért is fontos ez, amiről beszéltünk, hogy, hogy ezeknek, külön különvilágoknak ezért is van karakterrelkotálás, hogy már akkor úgy. Tehát, hogy azért van minden világnak külön karakterrelkotálás, hogy azért van ennyire jól kitalálva. Mert tényleg ez az első, minden játékos karakter fog találni. És ebben lehet a legtöbb időt beleölni szerintem. Egy jó karakteralkotásra. Jó, és hogyha ezek ennyire szabályhoz ködöttek, akkor amit kitalálsz karaktert magadnak, az általában mennyire tud megvalósulni? És hogy mennyire gáz, hogyha ez nem valósul meg az eredeti koncepciót? Hát ez ugye a rendszertől függ, hogy mennyire tud megvalósítani azt, amit meg akarsz valósítani. Mint említettem, szerintem az a legjobb, hogy ha ezek tök, tökéletesen összhangban vannak a, rendszer, a rendszerrel, azt, amit kitalálsz, ezt meg tudod valósítani. De az is érdekes tud lenni, hogyha, hogyha hát, belemész a játékba, és hogyha kicsit hogy jön ki a kocka, vagy másmilyen uh, tulajdonságait vannak, akkor uh, hozzáallagítod a koncepciódat, az egy ilyen érdekes, érdekes kis ja. móka tud lenni. Velem mindig a Shadow fordult elő, hogy rosszul lőttem be a szkópot a kezdő karakternek, ugye? mert a Shadow például úgy van, de ezt majd már ki fog javítani, hogy vannak ilyen blokkok, hogy mondjuk mennyire az adott fizikai, meg mentális tulajdonságait mennyire jók, vagy hogy mennyire jók a tanult képességeid, a szkíjeid, mennyi pénzed van, meg nem is tudom, mi az ötödik Márk? Hú, van még a mágia, meg a fajtalán. talán? Ja, ja, igen, igen, <kül> igen és ez akkor a rendben. Igen, és akkor ott mindig nehéz belőni, hogy akkor gazdag is akarsz lenni, elfis akarsz lenni, meg akkor legyen jó sok szkillet, meg jó sok nem. Nem. És, és nehéz ott tényleg megtalálni a szkópot. Meghet, úgyis meghal a karakter első szóval. <gül> Na például a de... Shadowrunban nem olyan jól van megoldva, mert olyan könnyen meghal, szerintem annyira nem egyszerű megcsálni a karaktert. Ja, Tudom igen, nagyon sok, nagyon sok macerol a karakteralkotásra, viszont én abban nagyon szeretnék karakter, mert az is, úgy azt hogy elég pepecselős, meg imádok nem karakteralkotásnál, és mindent meg lehet válogatni, hosszább főleg felszerelésnél, szóval elég részletes és még hangulatos is hozzá. Abban például abba is tök jó grafikák vannak a szolványkönyvben. Mm, igen. Minnyire a Shadow nem ismerem, de hát hogy az, az csak számeltolós? Tehát csak számokat kell elosztani? Vagy ott is van kidobás? Nincsen dobás. Nincsen dobás a tergeneráláskor. Úgyhogy véges amennyire a rendszerem keretein belül, egész sok mindent meg tudsz mm. valósítani. Tehát lehet olyan, aki sok mindenhez ért, lehetsz olyan, aki varázsol, lehetsz olyan, akinek az alaptulajdonságai jók. És így tovább, vagy pedig gazdag és megvan a legjobb fegyverei és kiberverei. Egy, egy valami emlékszek, a egyik ismerősöm is adózom sokat, amire emlékszek az az, hogy dekást sose kezd. Ja igen, meg a varázs még jó, mert azzal tudsz játszani másokkal, de de dekás hogy akkor egy külön játékot játszanál egy, egy falcban, vagy egy, nem is tudom, egy küldetésnél. Nem az igazi, szerintem nem az igazi, van megoldva. Igen, ugye, és a, a szabályrendszere az kicsit ilyen állatorvosi ló. igen. Ja. Micsit, ja, ilyen, vagy mondja, mondja. Ja, venni, csak el akartam mostni a kérdés még egyszer. Most voltunk a kettes es kérdésnek, azt hiszem. Majd ezt kívánjuk. Vádez kívánjuk. <gül> Na, egy, egyébként, amíg még olvassátok, eszembe jutott a pontosan, amit most ekeztünk, ugye a Basic RPG egyébként. Tehát, hogy ugye annyira nem ismertem a világot, meg nem ismertem így a szabályokat, meg ilyesmi, és nyilvánvalóan tovább kezdtem. És elkövettem azt a hibát, hogy hogy így mindenhez akartam érteni, ami nyilván nem működik. Tehát, hogy jó, jól néz ki papíron, hogy azért mindenhez értesz 25 százalékilag, de nyilván a kocka nem fogja kidobni neked. És, tehát, hogy konkrétan mindenhez értettem. É, é, é, értettem a... Áruhához, hamisításhoz, alkimiához, mindenhez egy kicsit tehát És hogy ez itt nyilván halva ötlet volt, de szerencsére van egy kiváló kalandmesterünk, aki megértett, megengedte, hogy néhány dolgot újra osszak. Szóval azóta teljes mértékben használhatónak érzem a besorolón túlvajomat. És ja, mindössze áttettél a törre. <laughs> és azóta törre, Igen, ez az nagyon fontos, meg a hydra. Ez te Egyre találjátok problémának egyébként, hogyha a karakterek, akiket megcsinálnak a különböző emberek, a játékezetek akkor nincsenek összhangva erősségileg. Tehát, hogy valamelyik sokkal erősebb lesz, akár azért, mert a kastjából adódóan több bónusz kap, most a mágusra nézek, vagy azért egyszerűen jobbakat dob, vagy... Kartmester? Kartmester! Vagy varázsló Nem, nem tudom, harcos, vagy Ez az azért egy az egyben, level egyen, egy harcos szerintem megtörölni egy varázslót. Egy Jó, level egyen, en Level egyen, egy az egyben megtörölni talán. Kettőnél már szerintem a kettő <híl> szintű varázsló, már 4 darab 5ös szintű harcó nagyjából. Őszintén amúgy azt is meg lehet oldani, okos játékkal szerintem, hogyha egyvé ezünk Csak az, hogy. Hát, na jó, a Bágusban a harcosok, harcos félkosztulak azok eléggé alul vannak táplálva. Ha csak nem szerez egy dobófegyvert, mivel azzal meg lehet csinálni a jó dolgokat. Még egy varázslót is meg lehet szopatni egy jó támadó dobással. Igen. Pszírom. Mert egy, egy szegmens az egy szegmens, az ellen próbálj varázsa. De... Mert psz, pszíroha, arról még ne is beszéljünk. De amúgy, amúgy vissza akartam tényleg egy kicsit arra a hogy mi az, amikor nem valósul meg egy karakter koncepciója. Uh -huh. Erre ajánlom a, a mágus, bajvívó kidobása. Nem Fúgó, fog megolóni. Borzasztó, azt, azt nem lehet kidobni egyszerűen normálisan. Azt nem lehet kidobni. És teljesen ellentmond mindennak, ami le van írva, mindennek ellentmond, nem működik, semmire nem jó. Az, Ilyen, én ezt nem vágom, szóval fejtsétek már ki jobban. Ja, hát, Például, tehát a bajvívó, alapból egy harcos, igazából. Uh -huh. bajvívó, törkarddal vív, stb. Jó képességei vannak. Úgy van egy ilyen elősztoria az egész kasznak körülbelül, hogy hogy alakult ki, hogy hol a, a leggyakoribbak, stb. Milyenek. És akkor látod a kidobását, és elborzatsz. Tehát, hogy például az egészségérték az a kedvencem, ami még a Boszorkány egy iszonyat egészségtelen karakternek, és 3k 6 kétszer. Tehát 3k 6 kétszer kidobod, és a jobb értéket veszed. A bajvívónak 3k 6 egyszer. Úgyhogy egy harcos, aki nem fog lopózni, nem fog ízé elől lesz, egyszer dob ki, és az a baj, hogy az egészségérték határozza at meg neked, hogy mennyi épéd van életerőpontod. Szóval már elég egy törrel, hogyha mellé mellé vágnak, valószínűleg meg fogsz halni Ja, Akkor ennyi, hogy lesz kanonna az egész karakter egy ilyen hogy vagy. Az összes, összes, összes többit is így dobott, tehát hogy borzasztó ha. az egész kirobás. Tehát, hogy én emlékszek, hogy így. Tehát, hogy 3k6 van folyamatosan, is, hogyha kegyes, akkor kétszer dobott ki, és akkor legjobbat kell választani, igen. De azt hinnéd, tehát például, hogy az ügyesség, a gyorsasága az, az egy jó kidobás, mint például lovagnál az erőért, tehát k6 plusz 12. Vagy fejvadásznak az ügyessége, K6 plusz 12, tehát az, az úgy jó megdobni átlagon felül, vagy könnyű megdobni. Bajvévónak a fő képessége is maximum 10K plusz 8. Csak nem ugye az a 9-től 18-ig az úgy elég eléggé nagy. Yeah. Ott nem lehet jó kidobni, akár csak a, egyetlen egy jó képessége van, amit meg felesleges körülbelül, tehát nem értjük, értjük, hogy miért van benne de teljesen felesleges azt ennyire tápol, És ez pedig az asztrál, az érzelmi stabilitás, az KH12. Az az egyetlen. És semmi értelme. Van, hogy van értelme, van, hogy van az asztrál tovább azt azt használhat bármikor? Van egy minimális. Az, amúgy az, az az a képesség, szerintem, ami nagyon jól tükröződik, szerep, jól tud tükröződni szerepjátékban is. Tehát, hogy azt az az a része, az asztrális, az akaraterő, az az a része, aminek úgymond a szerepjátékra van kihatása. <gül> tehát, hogy az olyan, ami... De amúgy meg ugye mági ellenállásnál... Ja, az ja, ja. Az ...fontos, az akaraterő is. De... De érte, amúgy... Euh, akkor jó, hogyha... Ha alacsony az astrál, a... Tehát, hogyha valami... Hogy is mondjam, szerepjátékban történik valami, tehát... Euh basztatnak, ö, ugye, tauntolva, vagy stb. Uh -huh. Akkor ugye azt az értéket meg kell dobni, csak akkor jó, hogyha magas. Yeah. De, uh -huh. Uh -huh. De úgymond, tehát a, ahogy olvasod, csak így visszatérve a bajvívóra, olvasod végül a bajvívót is, hogy az érzelmeiket jól uralják, az azért nem jelenti azt, hogy tökéletesen, meg ezért, felhoznak példának, például Errol Flynnnek a ö, ugye, Cyrano de Bergerac, ö, nem tudom, ismeritek-e azt a történetet? Na, mindegy. De Cyrano de Bergerak régi francia történet, úgy van. Mond. nézek Jó. És ab, ö, azt hozzák fel példának, na ő nem irányította az érzelmeit. Épp az a lényeg, hogy a bajvívó egy tűzről pattant harcos lenne, nem? Tehát, de na mindegy. Ez, ja. ez már ilyen, ilyen önellentmondásuk a könyvbe. Amit lehet fixálni, amúgy. Se, igen, ez, ez fontos, hogy... A még, hogy le van valami a könyvben írva, nem muszáj úgy eljárni. Ez a Szerintem... házi szabályok lesz és erről majd. Szerintem hozzá van akarunk majd beszélni. Jó, jó. Jó, valaki befeje, még... Befeje, befejeztem az... a rentet. Kicsoda? Befejeztem a rentet a baj <gül> Még most is, most is ptsd van tőle. Igen. Jó, valaki ez a téma az még valamit? Jó, akkor... Tegyük fel, kész a karakteret, kilottad szabályrendszer szerint, különböző szempontok alapján, ugye, törvénykönyv alapján. Mennyire tudsz ebben szerepet játszani, mennyire tudsz együtt élni a világgal, és hogy mennyi idő betedik neked akkumulálódni egy, egy, egy helyzethez. Vagy ez instant, vagy mit tudom én azért az első kalandban még azt mondod, hogy, vagy mint például én, hogy az első kalandban még így nem tudom, próbálom, megfelejteni, hogy mit, hogyan történik, meg miért, és utána lehet normálisan szerintem. Tehát nekem az első, első alakalommal sosem például a Shadowrendban, egyszer már mesélt egy kalandot, ami tökre tetszett egyébként, csak olyan fura volt nekem az egész világ is, hogy nem tudtam teljesen jelvezni talán. Hát ha valami először játszod, akkor szerintem, szerintem nagyon, nehéz, nagyon nehéz magadévá tenni így ezt a világot. Úgyhogy mindenképp kell szerintem egy-két egy -két játék, míg belerázódsz. De hogyha még valamit már ismersz, akkor, akkor lehet, hogy meg egy karaktert, ami pont olyan, amilyet szeretnél, és úgy fog, úgy fog működni abban a világban, ahogy te azt elképzelted. Hmm, ez csak gyakorlás kérdés, én úgy gondolom, vagy hát ilyen ismeret, tapasztalat. Ja, vagy a világot kell nagyon jól ismerni, vagy egy jobb bejáratott karaktert, egy tolvaj karaktert kell hozni minden, minden világban. Ugye, Ricsi? Ah, a Ja, de... Én is azt mondom, vagy nekem az, hogy hát ha a koncepció van, akkor ahhoz jönnek, és statok meg karakteralkotás, és akkor amennyire tudom, összehozom a kettőt, amennyire összejön, összejön. De úgyis inkább a koncepció van meg, és akkor az, mintán az első kaland idején változik, még mindig le, tökre. Igen, igen. tökre. Jobban szeretem még az elején kicsit változtatni, vagy nem nagyon meghatározni, hogy milyen, milyen, milyen a jellem a karakteremnek, vagy miket szokott csinálni, mert az ugye az első játék alatt, alatt tök jól ki, ki, ki, ki tud simulni, vagy nem is tudom. Ja, ja, é, meg hát, amik a, a sötét csarokból a kocsmában, mert, és el juttak a pótig, addig is tök sok minden változik a karakternél, meg hogy, hogy és mint van szóval. Nem is tudom, egyszer, a Merfantasy-ban volt egy űröm, vagy valami hasonló ilyen mező a karakterem, <gül> és utána az jött ki bele, hogy, hogy hibant a karakter, és akkor azt teljesen leuralta végül, hogy nyerte, dobásnál megelőtte nem volt így kitalálva, de mikor megalkodott a karakter, két ok jött, hogy hibant, ezért elkezdtem hibaltként játszani. A mesélő gyűlölt, több gyerekről mint az állat. De, és akkor végül azt a fő motivuma is, hogy itt az első játszás alatt. Hm. Hát, tudom, én azt szoktam mondani, hogy olyan karaktert érdemes hozni, ami azért a személyiség, a saját személyiségedre alapul valamilyen szinten. Nem hát, tudom, az hát, szerintem csak úgy, hogyha elkezdesz, ami hát, hogy egy kicsit hasonlít. Legalább tudod. Ha ja, azért az nem, azért szoktál be hozni, Igen. <laughs> Nem is az a lista megízlik. Hép kapsí, gyilkosok, két gyilkosok. Ugye nem is az aztán... a lista Például általában valamilyen szinten dumások a karaktereim, vagy izéjék, tehát akik az én magyaráznak. Persuade-re az én mindig kell De ez általában, Ricsi is ugye általában ugye a, azokat a tolvajokat hozza, a besúranó izéket, yeah. tehát hogy a de nem az, hogy Ricsi egy besúranott olvaj amúgy a való életben, de... E -ezt de... Ezt nem konfirmálom, nem vagyok az ne. abszolút. Nem, nem. szóval azt mondod, hogy ha valaki egy jó ember, akkor ne hozzon egy kultista ork varlokkot, mert rosszul fogja játszani. Ne, nem elsőnek, nem elsőnek. Inkább azt mondanám, hogy nem rögtön. Ne kell ide rendülni egyébként is, utána lehet itt akármit hozni, de nem elsőnek. De az, hogy ugye saját, saját elképzelésed alapult, ahogy te is, Viselkednél úgymond csak valami más, valami, valamiben más állásponton van, valahogy, tehát én Csak elferdíted úgy, hogy passzoljon a világhoz. Úgy De most azt játék, hogy a legelső játékalkalom, amikor elkezdesz szerepjátékozni? Hát, vagy pedig a legelső világ, új világban? Arra például. A, a elsőként, amúgy késő most jó, hogyha kőkemény szerepjátékosokról van szó, hoznak amit akarnak, Lejátszák a gatyádat, szó? Csak az sokat segít a kasgvál embereken, szerintem. Igen, ha fiúként nem lány karaktert, az... Igen, az Bár, nehéz lenne. az egyik legjobb ö, ö, szerepjáték, az egy... Svács... Oh, nem, koszor... nem szexuális, nem <gül> szexuális. Egy boszorkányt hozott, egy boszorkányt hozott a srác. Az eléggé mocskos volt, az, az nagyon. E, kiátszotta a karaktert, erre szokás mondani hogy mit csinál Hát, mindent a céljai érdekében. értőbbi a hm. De... Nem mondt, jobban, De... ez egy family friendly Chris Christian. <gül> De meg ahogy szokták mondani, a, a mesélő nem szextelefon. telefon. De... <gül> <gül> ez, ez nagyon <gül> ez fontos. <gül> kettő alapszabály van egyébként, hogy a csokjás azok mindig gonosz, vagy azt mindig elsőnek kell, és a mesélő nem szextelefon. Ez a kettő. A harmadik meg negyedik. A, a harmadik az meg a jártutat járatlanért elne hagyj. Vagy <gül> Nem menjél ekkalandózni mindenféle ballagokba? Eeeh! <gül> <gül> <gül> <gül> volt út, jár, járt út volt, ez volt a probléma. Ja, de... A de... Hát kialakulnak. Én... Igen, uh, Egy így első karakternek, hogyha elsőnek játszik az ember, akkor mindenképpen valami híres karaktert, vagy... Vagy önmagát. Vagy híres karakteret lekoppintani. Mm. Érted, egy hanszólót mindenki megpróbálhat eljátszani, vagy csuvakát rossz esetben. de... Mm. Jó <gül> esetben, miről beszél? Igen. Vagy, vagy akkor hozoljuk magát, vagy ami legközelebb állunk magához, csak érted, féllelfet, mert Vagy érted, orpa vagy akármiben. A legtöbb ember orkot nagyon jól tud játszani, szerintem. <gül> Ork kommandós. Ork... Sneaky like. Jó. De egyébként, ha már felmerült ez a férfi nőt játszik, meg nőférfét játszik szerintem. Tök érdekes, mert így olvasgattam fórumokat, és itt nagyon ellentétes véleményei vannak az embereknek. Van, aki van vele, hogy hát azért ne játszom a fiú lányt, mert az amúgy is az milyen, meg nem is tudja kijátszani. A másik van vele, hogy figyelj, én egy, nem tudom, egy ork kultistát játszok miért, nem ne lehet tudnék játszani egy nőt is, ugyanúgy benne van. Addig jó, amíg nem kezgölt játszik az ember. <gül> Igen, Igen. Igen. Igen amint nem szállítanak bizonyos uh, fétisekben. Területek. Na nem tudom, hogy ez egy érdekes. Uh, hogy attól is függ, hogy mi, vagy nagyon sok mindenki jön így a másik nemről való koncepciókkal kapcsolatban egy játéknál. vagy láttam, mások lányt is, ezért férfi karaktert játszani meg. Sok, mert nem sok srácot, de láttam már két srácot női karaktert játszani, és amikor a srácok játszanak női karaktert, abban mindig kurva lesz a végén, vagy egy ilyen. Így van. Ez igen. Igen. egy férfit játszik, csak de. női karakterben. Csak, csak hozzá kellett, boszorkánynál az, az kellett, tehát annak úgy kellett játszani áll, De jó, egy... igen, igen. igen de... Az is passzó, tehát hogy most jó, tehát hogy olyan, ami megfelel attól még a karakternek, arra gondolok. De például azt mondjátok, meg, balkezes, játszottatok már? Úgyhogy jókezesek vagytok? Á, ha úgy az is az, az, én, én egyszer aztán megpróbáltam, de. Vagyis, hogy csak az, hogy a koncepciója, tehát, hogy balkezes. Ez segíthetett hogy... koncepció, <gül> <Ne, gül> a koncepciója, hogy. Egy kicsit igen, amúgy, mert hogy nem, nem, nem, mindig... nem, ezt nem, nem, nem, mesélőnek mindig izé. nem, nem, nem, amúgy nem, Bal... balkezes vagyok és akkor úgy... Hát, hogy balról, balról... jobban megy. Tehát, hogy... Ez... na, mindegy, csak hogy... Csak az, hogy... még az, hogy ne, hogy a... nemekkel többen játszok, szerintem az még ritkább, hogy valaki más kezűt ját. Mert hát, hogy... A nem jut eszébe. Nem a szébe, Tehát, hogy... Pedig az is része. Egy valamilyen szinten. Hogyha mélyen belemegyünk. Na mindegy. A személyiségednek? Hát nem is a személyiségednek, hanem a magának a... Hogy mi fog történni a játékban. Ja, hát, az, amikor érted át, hogy, hogy.. Nincs szabad kezed. De. Tehát, hogy le van fogva a jobb kezed. Nincs szabad kezed. Mm. És a balkészbe bal tartod a fegyvert. Akkor de. Tehát, vagy fordítva inkább. hogy akkor szólsz, hogy de én balkészbe tartom, ez a bal kezes vagyok. És így. Oh, oh, Sajor! Meg lett játszva a kalandmester Hát ja! <gül> Na, ez csak ilyen érdekes Na jó, és meddig tart egy ilyen karaktert? Tehát, hogy meddig tart egy ilyen karakter, meddig tudsz vele játszani, és mi van, hogyha így meghalsz egy karakterre? De ezért talán a meghalásról Mételj tud sokat mes mesélni. Nem tudom, miről beszélsz. Én minden, nagyjából minden karakteremet úgy építem fel, hogy lehető legtovább éljen, és mégis meghal. Úgyhogy, hogy is mondjam? Ambivalens vagyok ezzel, uh, kicsit Mert ugye tehát például volt a jó, a, jó Jad Boss -mester karakter, most nagyon szerettem játszani is Az melyik tehát, volt? A Jad Boss mester, ja, A Parfimárus, ja, ja, ja, Parfimárus, igen, megvan A Parfimárus Erről. De jó Sleazy, tudod, a, a, az alja És Nagyon, nagyon élveztem vele a játékot, de hát Persze volt pár rossz dobás, aminek az eredmények így Ja, és amúgy azt az külön kell választanunk egyébként, hogy meghalsz a játékban, meg konkrétan meghalsz, mint karakter Mert, tehát hogy volt olyan kaland, ami kicsit balszerencsés volt, hogy valami full jölóba nyomtam És egy konkrétan kétszer haltam meg szerintem a kaland során És, de mindig visszahoztak mert mit tudom én Volt egy pap és akkor feltámasztott meg, nem tudom, számban nyomtak valami potit, vagy valami ilyes, tehát, hogy, de az és hogy az a lényeg, hogy azután én ugyanúgy játszottam tovább, de hogyha, mit tudom, mert azt mondja a kalandmester, hogy hogyha 10 kar alatt nem, nem támaszátok fel, akkor, akkor meghalt. Viszont olyan nekem még szerintem nem volt soha. ez a szabályoktól függ. Igen, hogy... igen, igen, igen. Na, meg hogy a settingtől, hogy hogyan áll hozzá a mesélői és milyen a világ, meg hogy ugye, ja, tehát hogy szitkaszaból, vagy megrág egy szörny, kiköbb, utána még itt egyet, egy két desz és jenzit. Tüskét, varázs tüskét, és a is egy mint a mi se történt volna, meg hogy igen, hogy ez mentálisan mennyire megviselő egy karakternek. Ez olyan, hogy, hogy a rpg és kultúrában azért örök, hogy a, a karakterek az ilyen folyamatos fájdalomban lehetnek, mert tudod, hogy azért mégiscsak így. Az idegeknek hasonló meg ilyen traumák, vagy mentálisan mi a lehet, hogy egy sima dungeon végig menni, és meghalni tízszer, tízszer feltámadni, az nem lett túl kellemes élmény. Hát szerintem egy karakter addig tart, amíg két, két dolog lehet neki véget, szóval addig tart, amíg mesélnek neki, vagy pedig amíg meghal. Én úgy vagyok vele, hogy. Ha már egy karaktert, ezzel szeretek több többet játszani, általában olyat csinálok, ami, ami tetszik. De igazából akkor lesz, akkor lesz igazi, hogyha meghal. Úgy vagyok vele, hogy az, az adja meg a, az értelmét az egész játéknek, meg az egész karakternek. Persze lehet bármilyen másmilyen vége is, ami kivonja a kalandozásból, vagy az ilyen érdekes dolgokból. Nyugdíjba megy. Hú, jó, igen. Egy országot alapít. Igen. <gül> De valahogy, mint az életnek is akkor lesz, azért van értem mert vége, van, a karakternek is akkor. lesz, akkor lesz úgy, van oh. értelme, é. vagy akkor a. Igen. Akkor ez igen. egy életút. Akkor egy az élet. egy jelentőséget tednek. Igen. Ez egy életút, az a. Az a jó. Még ha csak egy-két egy kalandon áttart, akkor is. Annak már volt valami, volt valami lényege. Én azt érzem, mikor a Ja, mikor én, én is játszok karakterrel, akkor is az van, hogy az teljesen más, más érzés, mikor az első kalandban meghal a karaktered, mint amikor már játszottál, a hármat már megszoktad, megideháltad, hogy mi van, mert vannak ötleteit az egészen kapcsolatban, és akkor kipurcan, egy szerencsétlen dobás vagy hasonló miatt, és megint más érzés, amikor már sokat játszathatok vele, mert így kialakultak dolgok elképzelések, és e, például mondjuk van egy harcosod vagy dolgod, aki jobban van a többi kalandozottársával, és e, mondjuk feláldozza magát hogy a többieket megmentse, vagy hasonlés, hogy az megint más érzés, és az egy tök jó dolog egy ilyen pont a történet végére, amikor a karakterhez írvő halált, vagy érted, most akkor mi fordított egyet az egészen is, hogy nem egy jó luvak, hanem mondjuk elárulja a a többiek kibasznak vele és megölik ilyen part csapaton belüli intrika. És az is egy tök jó ilyet, tehát, hogy egy szarvált volt ki akartál a többiekkel, de már mint karakter, nem mint játékos, és visszajött a dolog, és meghalsz. De egy érkezetes karakter az ennyi, hogy ha meg is hal az karakter, akkor tök jó, ha emlékezetes volt, és nem az pedig, hogy játszottál vele egyet, és így nem tudtad kijátszani, amit akartál. Ez hát halál általában emlékezetes szokott lenni, szóval az már mindig ad egy plusz, neki akárhogy is hal, meg akár egy rossz dobás miatt, akár amiatt, mert... Jó, olyanra gondolok, hogy... hogy... Leszúrnak a Goblinok az első kalandba például, érted? hogy lesen a fáról és kitúr a nyakad. Az nem túl, túl emlékezetes oh. ki tudja. Elész egy barlangba. És mondtad a csapattársaidnak, hogy menjünk kalandozni. De, igen. Hát, jó, le jó lehet a halás, sajnos még nem volt részem benne. De, igen. de ezt felírom magamnak, jó? Hogy csak <gül> <Ezt> úgy... <gül> Egy rendel. Nem része a karakteremnek a dicsőhalált. Engem egy, egy keresztbe dobtak egy... Egyik... Ö, mit tudom, egy csapattársam dobott valami tárdát, és nulla 1 et dobott, és ketté hajított egyébként. Mert így, így kicsit féljösségült, ráadásul azt hiszem mögötte voltam, vagy valami hasonló. Rind egy meghaltam, és utána azt hiszem pont ő hozott vissza, szóval azt sem volt egy... Szép halása, de legalább nem haltam meg véglegesen se. Ez bírom, hogy Ricsi így is, így is úgy is életben maradt, mindig. <gül> Igen, amúgy gondolom. Ja. Én... Igen. Én meg... el meg, jó. Hát kellett bátyámnak mesélnie. <gül> <gül> jó, e... valaki még valami? Megnyit talál. Jó, akkor tegyük fel, tervezel egy ö karaktert, vagy valami ilyesmit, tehát végig is karaktert, igen, mennyi időt szoktál fektetni a háttér történetetbe? Szoktál írni magadnak, esetleg a kalandmesternek elküldeni valamit, vagy csak azt mondod, hogy gyerek voltam és hozzán vagy hogy hogy ezek ezekhez az egészekhez? Én régebben igyekeztem minél, minél szebb és értelmesebb és ö, nagyon kis kedves történeteket kihozni, Amivel elindulok a kalandozni, de aztán rájöttem, hogy ezeknek nem sok értelme van általában. Úgyhogy szerintem egy koncepció túl, meg egy-két, egy -két, nem is tudom, egy-két érdekesebb eseményen túl nem igazán van értelme. Játék közben úgyis kijön. Nem sok, nem sok ráhatásra szokott lenni a, a kalandra. Én úgy vagyok vele. Meséljük, meg, hogy milyen plot húkot a ebben a háttértörténetben. Hát, ugye, tehát, hogy érted, egy, hogy egyhány <coughs> szép. Főrtúró paraszt vagyok, aki ilyen megy kalandozni, akkor az nem sok mindent lehet tezzeni. De mondjuk, hogyha egy ilyen Monte krisztó grófja is bosszútakat állni, az azért az már sok nem tud kezdeni egy mesélő, hogyha akar. Hát akkor végül is a, a, ez, hogyha Iasz Magadnak egy korrekt előtörténetet, akkor ez egyrészt a kalandmesternek hízeg, másrészt magadat szórakozhatod bele, Más, másra jó, még egyébként. Hát mondjuk világot építeni, vagy valami hasonló? A, mindenképpen a mesélővel össze kell beszélni, hogy menet közben, mert így hogy, hogy leteszed el az tehát átért a story-t, hogy ezt gondolod, és akkor a világtól függően meg a hogy mit akar mesélni a mesélője, hogy mindre tudja beleilleszteni, és akkor érdemes így oda-vissza lenyomni, hogy mi az, ami jó meg nem jó. Szóval nekem volt olyan játékos, aki minden karakterihez írt, egy oldalas is, háttérsztorikat megvoltak, aki nem élt soha semmit, csak így hasöjtésre tudott, ott voltak mostatok volt, az elképzelések. Ezért, például egy, egy dagat, egy ilyen két másolás is, egy csattól hozott, tíz húsánk, és akkor annyi volt a karakter, hogy ez egy tucsi csattól tolvaj. és ennyi. Bőven elég. Bizonyos, bizonyos helyekre bőven elég. Ja, ja, és akkor ugyanaz a srác volt, amikor meg olyan hangulata volt, akkor meg írt egy egy oldalási zHT-sztort és minden benne volt, és ugye... Még... Ja. neked? Te hogy állsz a, a ht-történethez? nekem általában van egy koncepció a fejemben úgy nagyjából, hogy mi történt. Pár, pontosan ugyanez, hogy egy-két ilyen érdekesebb eseményesett, esetleg Volt, hogy írtam hozzá, hozta a bat legalább pár sort, hogy felírjam. Hogy, hogy mi az, amire érdek, érdemes figyelni, úgymond, későbbi szerepjátékozás során. De amúgy meg... Uh, ugye bizonyos rendszerek valahol fel is készülnek erre, hogy van egy háttered, van, valahonnan jöttél. Például, tehát az már van, ahol adott, hogy valami közül választhatsz, aminek kihatása is van a játéka. Ha nincs kihatása a játékra, akkor meg... Tehát rendesen a, a számokra nincs kihatása. Akkor tényleg csak egy koncepció, aztán az bőven elég. Ö, valami érdekességet mindig rakok bele. Tehát valami, ami megmagyarázza, hogy miért vannak ezek a képzettségei, miért vannak ezek a... Ö, miért pont így viselkedik bizonyos helyzetekben, stb. De... Ö, nagyjából ennyi. Bár mondjuk idézhetek a egyik legjobb ö, karakterelő történet kezdete. Ami meg is lett írva, egy fél oldal. Na a négy sor, egy fejvadász karakter versenyre ezt küldte be, hogy Már gyerekkoromban is öldököltem az állatokat lefele. És ezért így én fejvadász leszek. Mert igen, ilyen forma. Azért én kicsit bonyolultabbakat szoktam, de ez így megmagyaráz minden. Na igen, helyett a háttértelevélethelyet szerintem a semmi azt talán kicsit jobb. Hát, hogy vannak, vannak azok, akik helyett inkább jobb lenne, nem lett volna semmi, mint a ö, apámat megölték a goblinok, úgyhogy megtaláltam a kardját a pincébe, és elmentem bosszút a goblinokon. Klasszikus háttér történet. Tökéletes. Vételje amikor a, a barbának, tehát hogy azon pont hogy a barbának milyen előszorítírunk, és akkor annyi volt, hogy azt hiszem hat szó, és akkor végigkapszok, hogy Anya üt engem! Én üt anyát! Én kalandozok! De, én én ez külön jó! Ez az kipróbálom, Ez teljesen passzol! De, ez, ez teljesen jó, ja. Én út! Én igen, üt, igen! Én út. Mi ezzel egy ilyen versenynél a lónak a túlsó ezzel, és ö, hasonló szintű volt a karakternek előtörténete egy Farhammer fantasy verseny volt, és uh, egy Korn Berzerket, vagy Korn Kultistát hozott a karakter, és az volt ennyi, hogy egy vérszomjas vadállat volt, katona is annó itt csak lemészárolta az egész uh, hadosztályát, nem hadosztályát a csapatát, a századát, vagy raját, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, és uh, igazából a versenyre annyi vettek küldve, hogy egy ilyen hadi jelent, vagy egy jelentés a tizedestől a tábornoknak, vagy akárkinek feltest hogy ez a Steiner, ez már meg, ezé, megint ilyen fura, meg ezé, bezárták bezárták a börtönbe, vagy a tömlöcbe, mert ezé, engedetlen volt, meg ezé, Így furán csilló szemmel, meg hasonló és paráznak tőle, és hogy kikezdjenek valamit vele, és utána ez le de de is és beszekentük az egészet vérrel a photoshopba, és lána az aljárébe lettek útba, stigulák, hogy hány ember tölt meg a csávó, és utána egy ilyen valami, amit vérrel oda valamit valami sztori, és kapott is értelek, külön díjat a srác. kurva jó, már nem azért. Igen. Ja, ja. okay. De, de ez én, ez hát, annyi a koncepció, hogy egy vérszomjas vadállat is szeret gyilkolni, mint a könyve, hogy szereti ölni az állatokat. Ja, ez kívános. Ezt is lehet jól csinálni. Egyszerű történet de, de, de. Jó, és ö, valaki még ez valami hozzáfűzni való? Rihard? Hát én nem sokat szoktam belefektetni. Ö, nem, hát előában... nem, nem, nem, nem tudom, én nem, nem nagyon, nem is. Ilyetem én is először itt, ugye Mágus verseny kötelező volt, meg hasonló, de aztán nem vittem túlzásba általában. Úgy nem nem is feltétlen kell, vagy hogy érted, hogyha egy jó koncepció van meg tudod, hogy mit akarsz, meg szerintem menet közben is jó, ki lehetne ezt találni, mikor már összeáll akar a és akkor visszautalgatni, meg hogy célt adni a modulnak, vagy az életútnak. Igen, egyébként, amit Mark mondott, az teljesen korrekt, hogy valami koncepciót van, mondasz valamit, hogy honnan jöttél, stb. És akkor kaland közben nyilván változik az egész, meg teljes mértékben. Nem csak változik, hanem kialakul nyilván. Ja, ja. Akkor az úgy szerintem teljesen oké, okay, hogy közben is változik. Mint például, én azt darabig toltam, hogy e, elmondtad a jóuslatot. Tehát, hogy vo volt egy ilyen kalandunk, amikor mindegyik karakter kapott egy jóuslatot, és akkor... Ja, ja, ja. Én, mit tudom, valami, és volt az én úslatom, hogy rohadt gazdag leszek, meg nem tudom, meg, meg trónom fogok ülni, meg nem tudom, tol király leszek, stb. És akkor én azt tartottam magam, hogy akkor jó, és akkor nyomjuk így. Tehát, hogy hogyha hogy, hogy, hogy, hogy azokhoz, tehát, hogyha hogy az, annak teljesítünk küldetéseket, akitől eddig kaptuk, akkor ez fog rám bárni, és akkor én akkor belementem a játékba például. Ja, ja. Na, hát az, az, az, azóta se fejtettem el, hogy van nektek egy ilyetek, csak még nem jött vissza, de ez nem fogok nektek, de majd meglátják. Oh, nice. Nekem volt ilyen? Nem, mert akkor még nem játszott el szerintem. Ja, akkor ja. te is kapsz egyszer. Akkor még a sorsom az még teljesen. Én. Mondok majd én neked jövőt nyugést. Sofélhöz benne. Jó és... Hogy működik a csapatmunka így a játékosok között, hogy ugye mi általában hárman vagyunk játékosok, hogy ez mennyire zavaró Hogy például, hogyha különböző jelemek vannak a csapatban, vagy, vagy mennyire tud íromolni az más játékoshoz. Erről esetleg néhány szót tudunk -e beszélni? Hát teljes ellentétek nem jó, hogy vannak a csapatban, ja, hogy van egy paladin, aki a fény szolgálja, meg van egy kódista, akkor az nehéz megbeszélni, hogy miért dolgoznak együtt vagy. Nagyon olyan személyiségnek kell lennie, vagy ilyet rokkoni szálfűzi őket, hogy vagy van, nagyon meg kell indokolni, ami értelmes, hogy miért nem üti nagyon egymást a két karakterre a első tábor tűznél. Vagy, hogy érted, mikor mennek, mennek a dungeonbe, akkor mindenkit leszúrkál, meg kiválja a szívét. is, akkor a palatinbérem csapja le a szívét, meg, meg mikor meg kell kínoszni valakit. Ha. Nehéz. Ezt szerintem nagyon nehéz, és jó. Jó játékosok kelnek hozzá, meg jó mesélő. Meg ez az az a nagyon fontos az, hogy beszélnek az emberek egymás, és ne hogy az asztalnál derül ki, hogy ki mit hoz. Ki mit hozott, igen. De ez a csapat kémiától is függ, hogyha tudom én érzed, hogy hogy játszik a másik haverot például, és akkor ahhoz te idomoz, akkor szerintem te jó dolog is belőle még akkor is, hogyha különböző jellemek vagytok. Jó, jó nyilván nagyon ellentétes, az nem jó. Különböző mint a most nekünk volt? Egy pár volt jó, lehet egy évvel ezelőtt is volt, mikor már megölt az egyik csapattársunkra, az ami úgy emlékszik, ami valami hasonlóra kötött ki, vagy, vagy rosszul emlékszek? Volt hmm. hát, egy de azt szerintem, az... Már nem is tudom, hogy minden nap volt az, az ellentét. A, hát ugye, igen, mert a céletekkel, igen, különböző a, célletekkel. Igen, a hitetek, mindenképpen meg akart téríteni. mert hogy hamis Istent imádt, meg, meg elbasztal mit csinálni akartatok. Igen, tehát, hogy ott az ellentétek elég durván jöttek ki végül. Ja, igen, az ő hitel a mi célunknak az igen igen Egyébként szerintem érdekes tud lenni valamilyen szinten, ha jól van kiátszva, és nem erre megy ki az egész, akkor, akkor, akkor egy kis, kicsit meg tudja fűszerezni a játékot. De egyébként szerintem jobb, jobban jár mindenki, hogy egy kicsit idumolnak egymáshoz a... a eltérő jellemű karakterek is, mert mégis csak játszunk, és hogyha valami, van valami történet, hogy kaland, amit végig körünk játszani, akkor ne arról szóljon, hogy, hogy egymást alapkodnak éjszaka, meg próbálják leszúrni egymást. Hmm, Az is tud, tud bókás tenni, de, de én, én inkább a játék ilyen vagyok, nem pedig a Az... minden Áron karakter kijátszás, mert nem biztos, hogy annak sok értelme van minden esetben. Az túl túl kedves feeling feelingben azt lehet nyomni, érted, amikor. ...riválisok, de uh -huh. ugye, tehát megvan a tisztelet, vagy a hasonló a másik karakter iránt, és azért nem öli meg, vagy, vagy olyan, mint egy jó sakmát, ma a, a másikkal intrikázni. Uh -huh. Röviden jó, hogyha vannak súrlódások nem? Tehát, hogy a minimális surlódások, de azért azt, hogy szöges ellentétek, a, tehát a játékosoknak előre így, meg kell beszélnie körülbelül, hogy ki mit hoz, ki... ki milyen lesz szerintem, tényleg idú egymáshoz, mert de amúgy tényleg a... rögtön az első kaland vége az, hogy egymás ellen azt a játékosok, is az úgy... annak úgy nem sok értelme van, tehát... még egy jó kalandmester sem nagyon tudja azt megoldani, szerintem. Igen, meg annak nagyon gyorsan az a vége, hogy akkor szétválik a csapat, egyik megy erre, másik megy arra, akkor is a mesélői konkrétan. 6 darab személynek mondjuk mesél két darab kalandot, úgyhogy mert, hogy elmentek egy e, egyik elmet A a másik elment B irányba, és azon tört mindkettő felét, hogy hogyan szopasson meg a másikat, és ez úgy nem, nem igazán oké. Okay. Igen, a játékidő idő is feleződik, mert ugye nem együtt vagytok, nem egyszerre töltenek a dolgok. Ha csak nem ezt akarják a játékosok szerintem nem érdemes ilyesmit. Hát, nem de... hoztó időn keresztül, vagy... Maximum tényleg csak tényleg megfűszerezni, súroldásokban oké, okay, de hogy egymás ellen menjenek mennek az emberek, általában nincs szerintem értelme. Igen, tehát amúgy, tehát ez így a PVP lenne körülbelül. Tehát hogyha az a célja, úgymond, tehát hogy tényleg az a célja, akkor persze. hogy erre játszanak, az igazából lehet, szerintem nem határolja ezbe semmi. Csak a legtöbb szereplő nem erre évi, hogy hogy nincsenek együtt a játékosok. Igen, aztán ott van az is, hogyha mondjuk, nem tudom, titokban akarnak valamit csinálni, akkor az még egyszer megbonyolítja a dolgokat, kihívni külön szobára, hogy megbeszéljünk, hogy mit csinálnak, aztán a másikat, hogy mi történik. Megoldható, minden megoldható, csak valami érdemesen. Ja, de akkor inkább érdemes NPC-síteni az egyik karaktert, vagy azokat a karaktereket, a többségtől külön vált, és akkor mondjuk ők lesznek a fő gonoszak, szóval lehet jól is használni, hogyha hajlandó mindenki elengedni a karakterét, vagy miért ja, hát mondjuk erre van egy jó sztorim, az, az, az bátyáméknak a csapata, ezek a mocskosorra nagolíták mind, tehát ott, ott előbb, tehát még úgymond egy vonalon is vannak, egy vonalon mozognak, tehát, de ott elkerülhetetlen a súrlódás. Tehát, hogy azok a karakterek arra voltak kihegyezve, hogy valami baj legyen. A story eleje az, hogy az egyik játékos az egy boszorkánymester volt, egy elég nagyhatalmú, a másik egy tolvaj. Na mit csinált a tolvaj? Iszonyatosan be ö, papucsosodott a boszorkánymesternek, mert hogy az majd meg fogja védeni. És mindig tejelt, mindig tejelt neki. Bármit talált, bármi bármit kilopott, stb. Csak hogy volt, hogy olykor játékos karaktertől lopott. De ugyanúgy kiadta a, a, a sarcot, tehát a tizedet azt odaadta. Annyi játékos ha karakter ebbe belehalt, nagyon sok, mert hogy az azok a karakterek erről szóltak, hogy ott a erő, a, a felsőbbrendűség, az úgy benne van. Tehát, hogy be kell bizonyítani úgymond a azt, hogy ő a legerősebb jelenleg. És ezért... Nem mindig sikerült bebizonyítani hogy ki a legerősebb, úgymond. Tehát... Euh, euh, hát, mindegy, ez csak ilyen, hogy lehet így is játszani. Én csak ezt akarom mondani hozzáadni. A kellenek, szóval minimális. Kellenek, mert viccesebbé teszi mindenképpen a játékot amúgy szóval. Mindenképpen kell... Jó, valaki... Hozzáfűzni való esetleg? Vagy valami? Nem? Akkor zárjuk le egy rövid kérdéssel uh, Mi volt a Te legjobb a Mark koncepció? Mark. Csak a Mark levolt volt névítva, az hitt. Mark levolt Mark valami, valami hozzáfűzni való? Lehet kapcsolat. Ezt nem lekveszem. Megvárjuk esetleg. Volt, ne, Mark? mondjad. Kezdjük el beszélgetni, hogy uh, Topala -e is lépett már. ugye visszajön valószínűleg. már. Jó, elégzés kikapcsolat. Van valami hozzáfűzni valód a csapatmunkához, csapatjátékhoz? Né, szeretném kifejtettem. Jó, akkor egy kis plusz kérdés rövidre fogjuk a végére. Kinek melyik volt a legjobb karakter, amit alkotott? Vagy melyik volt a legjobb koncepció, illetve esetleg, hogyha van valami nagyon jó NPC-r, amit bel egy sztoriba kitaláltál, akkor az is. Jó, jó. Kezdjétek nyugodtan majd, mondom. Még jó. Hát... A, leg, a legerősebb korotöröm. Azt szerintem még mindig a lovag volt. A, annyira szét volt, mint min maxolva. Az áll, tehát a maga a rendszer is azért nem a legbalanszosabb. Az nem, sokat, nem sok mindent lehetett kezdeni. Viszont amivel a legjobban szerettem játszani, azt amit már sokszor mondtam, az a... Jutbosszorkai mester. Egyrészt... Tehát, ugye mágusban ki kell dobni képességeket, hát én dobtam a Zsadbosszorkány mesternek egy gyönyörű hatos szépséget, tehát ez egy 3-tól 20-ig terjedő skálán. Hatos szépség. Az azt jelenti, hogy csúnya. Na most én ezt nagyon jó kiátszottam szerintem. Mert mindenki undorral fogadott, de mégis megpróbáltam valahogy kijátszani az eszüket. És amúgy meg nagyon, hát... nagyon szerettem eljátszani, a leg a Viszontán, nem is tudom, ki volt a legjobb játékos úgy. ki nagyon benne volt. A George Clooney. Na igen nem. Igen nem. <gül> a jó, tűz, tűzvarázslót is szerettem. A alkoholista tűzvarázslót, Az jó volt. de a... tudom egy egyik ismerősünknek volt egy nagyon jó ranagol papja. Az nagyon undorító ember volt. De végig is úgy, Tiszteletre a undorító. Általában gonosz karaktereket játszottam úgy, így vissza, né, visszanézve. Mm. Ja, nem tudom én... Annyira nem akarok most belemenni, de... Mm. Átadom a szót... Mark, Nem is tudom, két karakteret jutott a számbe, egyenvel most, most szoktunk játszani. A, hát... Bizonyos okok miatt egy... Démonimádó félolk. Kezdetben az, az elvesztett ember édesanyját kereste, aztán átalakultak a céljai, ahogy találkozott a démonokkal és egyéb urakkal. A másik pedig, ez igazából azért szeretem, mert nem tudom, jól alakultak a történetek, és régóta játszódik, már sok emlék, sok emlék fűz hozzá. A másik pedig szintén sokat játszottunk, egy vampire egy ketten voltunk játékosok, az enyém egy, hát egy ilyen Torrador művész volt, Torrador anti-tribú, mert voltunk. Mindenféle ügyeséget csináltunk, igazából ott meg csak kijelti fogunkat. De mint karakterkoncepció nem nagyon, nem nagyon jut eszembe, ilyen igazán érdekes vagy valami ilyasmire azt mondanám, hogy ez aztán valami, valahogy mindig a játék során meg a játék, ...játék közben uh, damborodik ki meg, a... akkor lesz érdekes. Kint ennyi. Ó, hát akkor Szöcsé? elmondom talán én, vagy Szöcsi? Mondd mi voltál, Nekem így hirtelen az jutott eszembe, amikor uh, egyszer betoppantam mélytejékhez és... Uh, mondták, hogy játszunk és akkor csinálj valami karaktert és én mondtam, hogy jó, mi kell és akkor mondták, hogy hát valami nagyon idegi vagy valami ilyeset, mert tudok damage és akkor csináltunk valami valami kalózbanda banda volt, vagy valami ilyes, vagyis, vagy valami kalóz csináltam és akkor az volt a koncepció, hogy hogy mindent a támadást rakok és semmit a védekezésre leszarom teljes mértékben az egészet és akkor két szabja volt nálam, valami négyszer támadtam egy körbe, meg nem is tudom, valami ilyesik volt és akkor Ar arra tehát hogy gyakorlatilag egy vadállat volt És akkor ilyen emlékszek, hogy akkor volt valami csatai És akkor egy bevágott Ráugrottam a vértjére, vagy valami ilyesmi Bevágott temerközés egy körben, vagy három embert töltem meg, vagy valami ilyesmi És gyakorlatilag, nem tudom, ez nagyon megmaradt bennem Vagy így, így nem tudom, három parcet összekoztunk egy karaktert, amely egy vadállat volt, és ennyi ó ah, jó Jó kalóz Meg a lovaggal, a pajzsomról ugrottál be Meg ah. Csináltunk baromságokat Rossz, és rossz és lovag, no? az is jó karakter volt. Nekem ennyi talán, Szöccsi esetleg akkor valami? Fú, a sok volt az a baj. Most gondolkodok, hogy melyiket mondjam. Utána a, a fantasy versenyes karakter az egy jó karakter volt, az így érdekes volt játszani. A Falhammer fantasy volt és mindannyian kultistákat hoztunk a különböző istennek útistánya és én voltam a nőről a pestis istennek a kultistája, aki egy pestis doktor voltam mm. a foglalkozása szerint és hát jó volt vele, mert hogy orvosnak tettem magát közben pedig segített is de, a kis dolgot megoldott, és helyetartott, hogy bemész tiszével, hogy tűzszeksz, és hogy kimész úgy, hogy rákos vagy az orvostól. <coughs> Tűzszeksznek az. Igen. És, Papa hogy... nörgul Ja ja. és az az volt az, hogy így mentünk a Mór kertjébe, ami a temető a Balvilágban, és ilyen kenyérgalacsinokat szórogattam a karakterrel, ami ilyen pestis dolgok voltak, és ott, hogy a kalambok meg a várjak felzabálták, széterjesztették a városban, meg hasonló mókázások És annak között a vége, hogy valahol megállítottak, és lehúzták az a... A... ezt a védő cuccot, és kiderült, hogy ilyen tök ilyen meg ilyen fertőzött bőröm van, meg hasonok, és bedugtak kórházba, és kigyójtottak belőle, és hát tőle. teljesen összeolgott a karakterem, hogy az Isten áldását elvették tőle. <gül> ja, az egy jó karakter volt. A NPC-ből pedig talán a fumálasan, szerintem 10 éves a mágus, a, vagy mécs NPC, a Iván, aki egy temetőr volt, hm. és ilyen monoton, mély, lassú hangon beszélt, és uh, egyszer ott hagytak nekik a, jék, ott hagytak a jékák neki egy NPC-t, egy betörőt, vagy tolvajt, vagy mafiuszult, hogy vigyázzon rá, és uh, Ivánnak az volt a megoldás erre a problémára, hogy fogta és éve elásta a karaktert, mert úgy a koporsóból 6 -e, lábméről nem fog tudni kijönni, ezért meg van oldva, <tos> és akkor berúgták az ajtót, és ezért játékosak, hogy na, most kell az ember elvinni, és akkor hol van, és akkor Iván a főszkupacra, hogy ott lenni. <gül> <gül> <gül> maci egy jó karakter volt az emlékezetes. Szép. Ez a kettő. Egyszerű ember. Na jó, van akkor ennyi lesz már Köszönöm, hogy itt voltatok. Na no, rapid leszárás. <gül> ne, nem tudok más... <gül> Se is, be, ses, ses, sem sess, maci, semmi. Ne, iratkozzatok fel, meg írjatok <gül> kommentet, meg hasonló dolgok, lájkoljatok, stb. Yeah. Mondjátok yeah. el havernak. De Ricsi legalább aprót nekik taxira, Köszönöm. hogy azt tudjanak hozni, hogy ki őket az olytó előtt. vagytek, nem Home viszont. Mondjátok el, mi volt jó és mi nem volt jó. Mi, Igen, miről szeretnétek ja, bármilyen, ami összetekbe jutott. Írjatok és kommentet. Szeretek te Így van. Adjatok téma miről beszéljünk. ebbe kezdünk kifagyni. <gül> nem, nyilván, nem csak. És nem sose, felejtjétek, sose felejtjétek, hogy az este támogatója a Trauby bár csak. csak egy ilyen sponzorunk, Tróbi szó, de ja igen, szponzorokat keresünk <gül> A NordVPN nem sokára érkezik <gül> nordvpn men. Ne az ajtóra, azt <gül> meg a, a, a Shadow Legend Ray! Skill share, meghasonlók Dollar Shave Club, én azt akarom Nice Na Johan, Kezdődik a kérdezők kérdése,